Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa, wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna al-man yarbal alamin. Subaha <coughs> Allah pripada sama Allah subhanahu wa ta'ala neka e salawat i sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a njegovu časnu porodicu i sve azhabe. Na početku ponizno i pokorno svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje blagodati, milosti i dobrote, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat prema nama poveća, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti u svome životu i da nam pomogne da se okoristimo već od onog znanja kojeg smo stekli, doiste Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i modri. A zatim, draga moja braća, cijenine sestre, jedno od bitnih pitanja u životu svakog muslimana i muslimanke, svakog vjernika i vjernice i jedno od pitanja koje predstavlja prekretnicu njegovog života, zasigurno je i brak, zasigurno je i stupanje u bračnu zajednicu, vezu. Brojne kuranske ajete još brojni je hadise Allahov poslanika alihi ve selam nalazimo kako nas podstiču, maltene, naređuju da stupamo u brak. Ogroman broj hadisa Allahov poslanika alejselatu ve selam prije toga ajeta govori nam o mudrostima braka, o ciljevima braka. Pa gledajući sve te kuranske ajete hadise, svatamo da je brak ite kako važna institucija u životu svakog muslimana i muslimanke. Čak ćemo nać u Kur'an i Kerimu da Allah subhanahu wa ta'ala brak naziva jednim od njegovih znamenja, ajeta. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ min مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجَ jedno od njegovih ajeta, jedno od njegovih znamenja, jedan od njegovih ajeta jeste, što od vaše vrste za vas stvara žene. وَجَعَلَى da se smirite uz njih između vas uspostavlja ljubav i samilost toista su to ajati za oni koji imaju razuma, koji razmišljaju obrojni pa su Kur'anski ajati kao što rekao, u kojima nam će to naređe pa Allaho poslanik Aleyhi Salatu Salam pojašnjava da je to njegov život da je to njegov menheč ko odstupio od vraka posvijeti se nečemu drugom, on je odstupio od sunneta Allaho poslanik Aleyhi Salatu Salam, od njegove praksi, od njegovog života Poznato vam je da su trojica ashaba posvetili se ibadetu, željeli da što više čine ibadeta, pa su došli suprugama Allahovog poslanika alihi salatu esalam i pitali ih za njegovi ibadet unutar kuće. Jer su ibadeta Allahovog poslanika alihi salatu esalam vidjeli izvan njegovih kuća. Pa su interesovali se šta to čini unutar svoje kuće. Pa kada su ih obavijestile, njima se učinilo malo tima ashabima. Pa su rekli, onja je Allahov poslanik, njemu su oprošteni prethodni grijesi i eventualno budući grijesi ko smo mi. Nama ništa od toga nije zagarantovano. Pa jedan rekao, ja ću od večeras sve jednu noć provesti na klijamu, neću nikako spavati. Drugi je rekao, ja ću postiti, neću nikako jesti, neću se primicati hrani, neću mrsiti. A drugi je rekao, ja ću se posvijeti i batu, neću nikako se ženiti. Pa su te riječi dospjele do Allahov poslanika, alihi salatu ispjeo se na minber, spomenuo i rekao, doista sam ja najbogo bojazni od vas, ja se najviše bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, ali ja i klanjam, i spavam, i postim, i jedem, u atazovu od džunnisa. Fa men radhi be an sunneti, fe lejse minni. I ja se ženim ženama, pa onaj koji odstupi od moga sunneta, tajni od mojih, tajni od mojih sljedbenika. I brojni drugi hadisi u kojima se pocrtavaju ciljevi braka i njegove mudrosti. Jedna od mudrosti jeste da će se Allahov poslanika nama ponositi sutra na sudnjem danu. Mnoštvom svojih sljedbenika, svojih jeli, potomaka. Pa gledajući sve te kao što reho kuranske ajte i hadisa, zaključuje se da je brak i takako važna institucija. I to je Allahov ogromna blagodat data nama. A složit se da se sa blagodati ne smijemo poigravati. Moramo je čuvati. I danas Allah najbolje zna. Ali ono što dolazi do nas, najveći broj pitanja postavlja se iz ove oblasti. Problemi u braku. Kako uspješno voditi brak? Kako da ne dođe do razvoda braka? I slična pitanja. Najviše pitanja dolazi iz te oblasti. Pa ono što će, ukoliko brak bude uspostavljen na ispravan način, ako se dakle ispune oni ruknovi u uvjeti ispravnosti braka, Ako brak bude ispravno sklopljen, ono što će najviše pomoći u održavanju braka jesu prava i obaveze supružnika. Budu li poznavali svoja prava i svoje obaveze u braku, to će im najviše, inšallah, u pomoći nakon Allaha subhanahu teala da se održe u braku, da čuvaju tu bračnu zajednicu. Pa večeras ja ću zbog velike važnosti i zbog toga što se mnogo šta protura da učeni ljudi razvaljuju brakove svojim fetvama, svojim stavojima, na mnogim mjestima treba govoriti o ovome i pojasniti kroz Kur'an i kroz hadis. Ništa dakle od sebe. Problem kod nas, muslimana i muslimanki. Allah najbolje zna. O tome su bile tako hudbe, prethodile. Najveći problem danas muslimana i muslimanki jeste što se ne pridržavaju Kur'ana i Sunneta. U praksi. Na jeziku svakako. Ali u praksi tih kur'anskih ajeta nema. Oni kažu vjerujemo, vjerujemo, slušamo, pokoravamo se, međutim u praksi nema. Predhodila je, kao što rekao jedna ili dvije hudbe o tome, kako se trebamo pridržavati šarijetski tekstovi, odnosno poštivati šarijetske tekstovi. Šta znači poštivati šarijetske tekstovi? Znači poštivati onoga koji objavio te šarijetske tekstovi. To nije, dakle, malo. Nimalo nebitno je, tako i te kako bitno. Ako poštujemo šerijetske tekstove, onda poštujemo onoga koji objavio te šerijetske tekstove. A odpoštivanja šerijetskih tekstova jeste da ih prihvatimo, da budemo zadovoljni njima, da ne tražimo drugog. Jeli načina kako riješiti svoje probleme mimo tih šerijetskih tekstova, da ih prihvatamo radijallaha subhanahu wa ta'la, da ne istražujemo koja je mudrost tih šerijetskih tekstova da se u tim šerijetskim tekstovima pokorimo Allahu subhanahu wa ta'la i kako je o tome prethodila hudba u čemu je bilo detaljno govora brojni, opasni kur'anski ajti nam govore pojašnjavaju kako se trebamo predržavati i na nama vjernicima je kada govorimo, kada slušamo, kada čitamo proučavamo Na nama je da čitamo, proučavamo, slušamo, govorimo kroz Kur'an i kroz sunnet, ali dakle trebamo se toga i držati. Mnogo mi poznajemo toga. Kur'anskih hajeta, hadisa, međutim, kao što rekao u praksi, nema, dakle, nije znanje ono što poznaješ od informacija, već je znanje ono što primjeniš. Kako je, kako mnogi kažu, a kako je davno rekao Omer, radijallahu telan. Kako je davno rekao Omer radijallahu talan kad su pojedini učeni ashabi jeli preselili pa je rekao nije znanje dakle u mnoštvu informacija već je znanje dakle u primjeni tih informacija. To je dakle znanje. Pa dakle ne vrijedi nam što ćemo gomilati i gomilati a u praksi nigdje tih kuranskih ajta i hadisa ne imati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta Tako mi tvoga gospodara Muhameda, sallallahu biti ve sellem, svedo kotrebe ne, ne potraže rješenje za sve svoje sporove i dok nimalo te gobe u svojim prsima ne osjeti u svojim dušama, ne osjeti zbog tvoje presude dok se tome potpuno ne predaju, prepuste, praktikuju to. Nema vjernik ni vjernica izbora kada Allah nešto presudi, kad Allahov poslanik nešto presudi da oni postupe po svo🇲 Tako, Ahzab pa riječi, samo riječi vjernika su kada Allah nešto naredi kada se pozovu Allahu i poslaniku da poslanik presudi da oni kažu čuli smo i pokorili smo, ne čujemo i pokoravamo se dakle sada, a sutra možda ne, već čuli smo i pokorili smo se završene pa dakle sve što izučavamo trebamo izučavati na takav način i držati se toga pa je dakle i ovoj temi večeras o pravima i obavezama supružnika bit će kroz Kur'an kroz hadis i na nama nije ništa drugo kako kaže veliki islamski učenjak Muhammed ibn Šihabe Zuhri na Allahu je bilo da objavi na Muhammedu sallallahu alihi wa alihi da dostavi i pojasni a na nama ništa nije drugo osim da se tome prepustimo da to prihvatimo i da to praktikujemo i Allah wa sve nam je pojasnio u našoj vjeri ništa nije izostavio dao odgovor na svako pitanje dao rješenje za svaki problem za sigurno maferatna fil kitab min şey u knjizi nismo baš ništa izostavle mi smo ti muhammedu objavili knjigu koja je tibjanan likul şey koja je pojašnjenje za svaku stvar i poslanik alihi sallallahu alajhi wasallam nije otišao sve dok nas nije upozorio na svako zlo i ukazao nam na svako dobro čak kako kaže Abu Dardar radijallahu ta'ala obavijestio je o najptici koja se kreće po nebesima ha pa dakle na nama ništa nije drugo kada čujemo šerijetske tekstove koji govore kako uskladiti svoj brak kako održavati svoj brak na nama ništa nije drugo osim da to poslušamo, prihvatimo i u praksu sprovedemo pa dakle od prava muža kod svoje supruge prije svega ja da vidimo koliko je pravo muža kod svoje supruge osnova koja govori o pravu muža kod svoje supruge jeste kuranski ajti sure An-Nisa 34 u kojem Allah subhanahu wa taala kaže ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim muškarci vode brigu nad ženama ili o ženama muškarci su iznad žena zbog toga što je Allah odlikovao jedna nad drugima zbog toga što je Allah odlikovao muškarce nad ženama i zbog toga što oni izdržavaju žene svoje imetke troše U hadisima nalazimo pojašnjenje veličine tog prava muža kod svoje supruge. Pa Allah, poslanika alaihi salatu osalam, kaže da sam ikome naredio da učini seždu. Da čovjek učini čovjeku seždu. Da ljudsko stvorenje učini dakle čovjeku seždu, naredio bi ženi da učini seždu mužu zbog njegovog prava kod nje. Zbog veličine njegovog prava kod nje. Pa također došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanika wasalam, kada bi muž, kada bi muškarac imao na svome tijelu ognojenu ranu i žena to počistila svojim jezikom počistila tu ranu ne bi ispunila svoju obavezu prema njemu ne bi ispunila njegovu pravu kod nje također rekao je Allahov poslanika wasalam, pojašnjavajući kolika je bitna pokornost žene mužu pojašnjavajući da je to jedan od puteva, sigurnih puteva ulazka u džennet. Pa žena koja hoće, da, hoće da uđe u džennet a složit ćemo se da nema jednog vijernika i vijernice da kažu ne, ne, mi nećemo tamo a Allah u poslanika salatu osallam kaže koja god žena bude obavljala pet dnevnih namaza bude postila mjesec Ramazan bude vodla računa o svome stidnom mjestu s polnom organu i bude pokorna svome mužu reći će joj se uđu u džennet na koja god hoćeš v Uđi u džanet na, dženet, na god hoćeš vrata. Pa dakle, od prava muža kod svoje supruge jeste da mu se pokori što god joj naredi, od dobra. Što god joj naredi, a to se ne razilazi sa Allahom vjerom. Da mu se odazove da ne pita zbog čega, kako, zašto, naredio je, zna da se ne razilazi sa Allahom dinom, na njoj da, da se odazove. Jeli? Prenosi se u hadisu Husayna ibn Mihsana radijallahu talam da je njegova tetka sa očeve strane došla Allahom poslaniku alihi salatu esalam. Pa ju je upitao, došla je radi potrebe pa je između ostalog upitao jesi li ti udata, imaš li muža. Pa je rekla da udata sam, zatim ju je upitao kako paziš svoga muža, kako se obhodiš prema svome mužu. Pa je ona pojasla, a on ju je rekao dobro vodi računa kako se obhodiš prema svome mužu jer je on tvoj ili džennet ili vatra mož je tvoj ili dženet ili ili džehennem upitan je Allahu poslanik alihi salatu usalam, o najboljim ženama koja je to najbolja žena pa ako hoće da budu neka čuju Allahu poslanik alihi salatu selam pojašnjavajući koja je to najbolje žene kaže ona kada joj muž nešto naredi ona mu se odazove u tome ona to ispuni ona koja svoga muža razveseli svojim izgledom je kada je pogleda obveseli svojim izgledom i ona koja čuva u njegovom osustvu njegovu čast i njegov imetak. Najbolja žena jeste ona koja kada ju i muž nešto naredi, ona to izvrši, pokori mu se, posluša ga, kada je pogleda, obvesali ga svojim izgledom, vodi računa o svojoj higijeni, o svome izgledu i koja, kada on ode na putovanje, kada je odsutan od kuće, vodi računa o njegove časti i njegovom, njegovom imetku. Pa spominje se jedan nam lako fin, Latif, je li, događaj, čovjek bio baraba, i htio da se rastavi od svoje žene na svoj moguće naše pokušavao poznato vam je li kad se govori tamo o razvodu braka da imaju jeli različiti propisi da a, po tri mesheba je pokuđeno da se čovjek da se muže rastane od žene bez razloga dok od Ebu Hanife rahimahullahu tela strogo zabranjeno haram da se čovjek razvede od žene da se muže razvede od svoje supruge bez ikakvog opravdanog razloga međutim ovaj bio baraba Nije dala Haman drugu, njemu zapila druga zao koji hoće on da razvede i nikako pokušala sve moguće načina, žena se boja Allah, bila bogobojazna, držala, što god joj naredi ona izvršava i on ode do svojih jeli, ahbaba, oni ga posavjetuju, kao, nije problem nikakav, odeš tamo kod vodopada s njom, sa djetetom, bilo djete, imao sinčića i kaže, samo joj reci subhanallah, vidi kako voda pada od oz do gore. Ona će tebe ispraviti, ko ste ti da me ispravlja, šamaru tamo ovamo i gotovo. Eto razloga za razvod braka. I tako je, oni poslušali. I ode i kaže subhanallah. Kako lijepo voda pada od oz A dijete kaže, babo, babo, nije od oz do Kako će od oz do nego od oz dole. A ona uzme prut, kaže, ne, ne, onako kako babo kaže. Nije tako, nego onako kako, kako babo kaže. Dakle, Muž što god naredi svojoj supruzi u tome nije, dakle grijeh prema Allahu subhanahu wa taala jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Žena se dakle odaziva tamo da je, tamo da je naopak. I nama je poznato također iz drugih hadisa da je muškarcu, taj muškarcu najpreča majka, ili tako. A da je ženi najpričinjen najpričinjen muž. Zatim odprava supruga mužak, kad svoje supruge, ili žene, jeste da ona boravi u njegovoj kući i da ne izlazi iz njegove kuće bez njegovog pitanja, bez njegove dozvole. Dakle, supruga treba da izađe iz kuće da kontaktira svoga, može da ga pita gdje je u kući, ako ne da ga kontaktira, može li izaći ili ne. Tako Allah subhanahu wa taala kaže: "Oqrn fi buyuti kunna wa la te te ula i boravite u svojim kućama, nemojte se razgolićavati kao kako se razgolićavale prethodne žene, odnosno u prethodno džahilijetsko-pagansko doba. I šehol islam ibnu ta'imija, rahimahullahu ta'ala kaže da nije dozvojeno ženi vijenci da izađe iz kuće svoga muža bez njegova pitanja. Ukoliko bi tako postupila, izašla, ne kontaktirala njega, ne pitala njega za dozvolu, bila bi neposlušna njemu, a zatim koliko je neposlušna njemu, neposlušna Allahu, njegov, njegovom poslaniku i zaslužuje da bude každjena kako kaže u svojim petjama na 32. tomu. Kada je pozove u postelju, da mu se odazove. Kad, dakle, kada je pozove u postelju, da ima odnos s njom, da, da, da mu se odazove. I slično, dakle, na drugoj strani, kako će biti ako Bog da riječi, da je to i pravo žene kod svoga, kod svoga muža, da vodi računa o njenoj toj da li potrebi. Čak kod nekih islamskih učenjaka kažu, kažu, neki islamski učenjaci kažu, nalazimo u njihovim govorima da je to najpreće, najveće pravo žene, dakle, da muž vodi računa o Jeli njenoj, njenoj potrebi, kao kaže šeha Islam Ibn Taymi, Rahimahullahu tala. Uglavnom, kada god je pozoveo u postelju, njoj je obaveza, dakle, ukoliko nije u Hajdu, Nifasu, dakle, u tim vremenima, njoj je obaveza da se odazove. Jer je došlo u hadisu Ebu Hurire, radijallahu tala, i kako je opasan hadis. I svoj jedan hadis, kur'anski, a mi bismo trebalo tako doživljavati, ne poigravati se s njim pa dakle došlo je u hadisu Ebu Huriri radijallahu talan pa je Allah poslanik alihi salatu assalam, rekao kada god muž pozove, pozove svoju suprugu u postelju pa ona to odbije ne priđemo, ne dođemo u postelju meleki je proklinju sve dok ne osvani meleki je proklinju sve dok ne osvani oma je dobro poznato da se dova meleka prima uglavnom prima nalazim u hadisima gdje se spomnio dove meleka da Allah subhanahu wa ta'ala uslišava te dove Pa dakle, obratno i ovo očekivati je da se usliša. A proplestvo nije mala stvar. Kako je došlo kod Buhari kod moslima? Zatim da ne pušta nikoga u njegovu kuću bez njegove dozvoli, bez njegova pitanja. Ako zna da nije zadovoljan da ta i ta osoba dolazi, Posti opravdan razlog njegovog nezadovoljstva da taj ta osoba dolazi u kuću, ona ne smije da ga pusti u, može u kuću. Ako zna da je zadovoljan tim tim osobama iz komšiluka ili njena rodbina svakako, roditelji i slično, da dolazi tada ga i ne mora pitati. Tada i ne mora tražiti dozvolu jer zna dakle za njegovo zadovoljstvo. Međutim ako ne zna po pitanju određena osoba mora da ga pita, ne smije dakle da ga pusti, da pusti tu osobu u njegovu kuću bez e, njegovog pitanje i njegovoj dozvoli. Kako je rekao Allahu poslanik Alihi salatu selam, njihova obaveza prema vama Obavaj za žena prema vama jeste da ne puštaju nikoga u vašu kuću, a vi to, jel i prezirite, niste zadovoljni time. Također je došlo u drugom hadisu, neće žena pustiti u kuću svoga muža, a on je prisutan, dakle može da ga pita bez njegova zadovoljstva. Zatim, od prava muža kod svoje supruge jeste kada hoće da posti dobrovoljni post, da pita njega za dozvolu. Da pita svoga muža može li da posti dobrovoljni post. Ma o kojoj vrsti dobrovoljnog posta se radilo? Makar to bilo i o mua šura, makar to bilo i šest dana nakon ševala. Sve to dobrovoljni post, a pokornost mužu, poslušnost mužu je obaveza. Poslušnost mužu je vađib. Pa dakle daje se prednost nad vađibu nad dobrovoljnim postom. Jeli, sama riječ dobrovoljni znamo. Jeli, pa dakle mora da ga pita kada hoće da posti ukoliko on traži od nje da ne posti ona dakle neće postiti i ako Bog da, ako bi tako postupila odazvala se, je li zahtjeva svoga muža inšallah, kako kažu mnogi učinjaci ako Bog da imala bi nagradu i za taj post došlo je u hadisu da je rekao Allaho poslanika Alihi Salatu Islan nije dozvoljeno nijednoj ženi da posti a njen muž je prisutan osim sa njegovom dozvolom osim sa njegovim pitanjem njegovom, njegovom dozvolom Ukoliko je, kakrostoji u komentaru ovog hadisa, broj na pod pitanjem, koliko je njen muž daleko na putovanju, ne postoji nikakva mogućnost da dođe u toku dana, do dakle akşam, onda dakle ne mora ga pitat. Ne mora tražiti do zunda da posti. Jeli, od njega. Zatim ne bi trebala da udjeljuje ništa iz njegovog imetka bez njegova pitanja. Ako zna da on nije zadovoljan ili ne zna, dakle mora da ga pita ukoliko zna da je on zadovoljan da je njemu drago da ona iz njegovog imetka ako vidi uzhodno da udijeli sadako ovdje ili ondje da pomogne ovoga ili onoga možda on nije imao mogućnosti nepoznaje slučaj veli slično dođu do nje haberi a zadovoljan je ona zna da je zadovoljna dakle, nema smetnje da udjeli. međutim ako ne zna ne smije da troši njegov imetak bez njegova njegova pitanja ili je došlo je do hadisu la tumfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi'idzni zawjiha žena nije ništa udjeljivati iz kuće svog Muža, osim sa dozvolom, sa dozvolom svoga muža. Zatim, jedno i tekako bitno je pitanje, bitna mesela, a to je da žena je obavezna da izmeti svoga muža. Oni koji se češće vrte na internetu i čačkaju tamo ili ovamo, mogu naći svakakvih akvala, svakakih mišljenja da žena nije dužna da izmeti mužama baš ništa. Postoje pojedinci koji kažu da žena nije dužna ni da mu sprejma hranu, ni da vodi računa o e, namještaju, o čistoći kuće, niti da vodi računa o odgoju djece, da se brine, da ih u nas služi, već on treba da nađe sluškinju i sl. Kako kada je šehali slavim, mi taj stav, to mišljenje je daleko, daleko jeli, od ispravnosti, jer nalazimo kome ćemo se vratiti kada je ovo pitanje svako drugo pitanje, da ga na najbolji način razumimo. Kur'an to sunnetoj prvim generacijama. Nalazimo u prvim generacijama da je Fatima, kćerka Allahovog poslanika, ali ih i salucam služila, ali u radiju Allaho tako, izmetila mu toliko da su joj žuljevi, jeli pucali na rukama. Pa se žalila svome babi i tražila od babe da joj dadne nekoga za, za slugu, da je služi, jer nije mogla više. Esma, kćerka najboljeg insana nakon poslanika i vjerovjesnika, Ebu Bekra. Radiyallahu ta'ala, gaibila supruga Zubaira ili tako, sa udaljene, da daleke njive je donosila hranu njegovom, njegovom konju, služila izubaira i njegovu, njegovu jehalicu. Je i brojni drugi primjeri, i shega je dakle jasno da žena mora da hizmeti svoga muža, da je obavezata da žena hizmeti svoga muža, da vodi računa o njemu, o njegove hrani, njegovoj ishrani, njegovoj kući, njegove djeci i slično. Koliko je sad to Jeli koliko treba da ga izmeti i slično, kažu islamski učenjaci, kako kaže ima mali krema kod nas takve mjere ili slično, zato nego se vraća u običaju. Ono što je uobičajeno da žena služi, ono što je u njenoj mogućnosti da izmeti svojome mužu, da, a, jeli, to je obavezno, a mimo svojih mogućnosti svakako ne. Zatim, da vodi računa o njegovoj časti, o njegovom imetku kako je prethodilo jeli, da Uh, od najboljih žena jesu one koje čuvaju čast i metak svoga muža kada je on jel, u odsustu, kada je na putovanju. Zatim, da bude zahvalna svome mužu za sve ono što je on čini od dobročinstva. Da mu ne poriče to njegovo dobročinstvo, već da mu dakle bude zahvalna. I to došao je također opasan hadis po tom pitanju. Allahov poslanika alihi salatu islam kaže, danas sam vidio djehannam. Danas mi je pokazan Jahennem i nisam ga nikada kao danas vidio u takvom stanju, u takvom izgledu. Najstrašnije sam danas vidio od Jahennema i vidio sam da je najveći dio stanovnika Jahennema da su žene. Najbrojniji slanunici Jahennema jesu žene. Pa se oshabi pobojali, pitali zbog čega Allah uposlanjeće, šta je razlog toga? Pa je rekao kufr, nevjerstvo. Pa kažu nevjerstvo Allaha. Znači toliko biti da nevjeruju Allaha pa kažu ne. Ne ne u Allaha, ve dakle poricanje muževih blagodati. Poricanje muževog dobročinstva. Kufur znači i poricanje, ali tako negiranje muževog dobročinstva. Čitav život joj čini dobro, desi se jedan put u životu da joj ne učini jeli dobro, da joj učini nešto loše. Nažal, ona kaže, nikada od tebe nikakvog dobra nisam vidjela, kako stoji u hadisu. Također, u drugom hadisu, Allaho poslanik, alihi salatsom, kaže, Allah neće pogledati ženu. Allah neće poglati ženu na sudnjem danu koja nije zahvalna svome mužu, a ne može bez njega. Nije zahvalna svome mužu i njegovom dobročinstvu, a ne može nikako bez njega. Zatim, kako je prethodilo od najboljih žena, jesu i one koje, kada ih muž pogleda, one ga razvesele, obvesele svojim izgledom. Dakle, da vodi računa o svome izgledu, da se uljepšava svome mužu a soje pšava svome svome mužu također ukoliko ona dođe u brak i dolazi iz imućne ugledne porodice dolazi sa imetkom pa dadne svome mužu na što od imetka pomogne ga ne znam u nečemu tamo ne prigovara na tome a mu ne prigovara na tome jer je došao učitelj kuranski ajet da je zabranjeno da kada se učini neko dobro kada se podijeli sadaka da se dakle to ne poništava jeli prigovorom. prigovor imam ja amenu la tubdilu sadakatukum bil manni wal ada ovdje znači ne mojte poništavati svoje sadake svoje milostinje ono što ste učinili odobra prigovorom ili uznemiravanjem zatim da bude zadovoljna smalim, da ne preopterećuje svoga muža preko njegovih mogućnosti Is, dakle, da bude zadovoljna s malim. Kao što je poznato, na samom početku se to tražio nje. Jel' je li tako? Došlo u pojedinim hadisima da je najbolji brak, najskromniji brak. ili da je najbolji mehr, najskromniji, najmanji, jel'i mehr. Pa to je dakle dobrim dijelom i odraz žene, kakva je žena, jel'i? Pa u toku također braka, žena bi trebala da bude zadovoljna s malim dan, ne preopterećuje svoga muža preko njegove njegove mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala ne preopterećuje muža preko njegove mogućnosti, pa zašto ona? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, li yunfiq dhu saati min saati, wa man kudira alihi risquhu, fal yunfiq mimma atahu Allah, la yukellifu Allahu nefsen illa ma ataha onaj koji je imuđan, neka troši neka udjeljuje na svoju porucu shodno svome stanju a onaj koji je siromašan neka udjeljuje na svoju porucu onoliko nikoliko mu je Allah dao Allah nikoga ne preopterećuje preko mogućnosti koje mu je on dao Jel? pa takva bi trebala i da bude supruga zatim da vodi računa o stanju svoga muža o njegovom jeli, ponašanju ili dakle njegovim osjećanjima jeli, kada se vraća kući vraća se umor, vraća se je li nervozan i dovodi računa da ona još mu ne pogorša to njegovo stanje, odnosno da ga ne uznemirava ničim. Dovodi dakle računa da mu samo dakle popravi njegovo stanje, poboljša njegovo stanje, a ne još kako kažu jeli, je li donali ulja na vatru. Jer je došlo u hadisu da nikada žena neće uznemiravati svoga muža, nikada supruga neće uznemiravati svoga muža, dakle na dunyanku, a da njegova hiretska žena hurija neće reći katelakilla Allah te ubio, zbog čega ga uznemiravaš. On je samo dehil, On je samo kratko trajno došao kod tebe. Kod tebe na kratko. I skoro da se nama, jeli, ne vrati. Još malo fali da se nama, na, nama vrati. Nemoj da, ga, nemoj da ga uznemiravaš. Zatim, da također se lijepo obhodi kako prema njegovim, isto tako prema njegovim, prema njegovim roditeljima. Da ga postiče na pokornost. Allahu subhanahu teala poslušno svojim roditeljima. Sve je to, dakle, odpod pomaganja. Jeli, u dobročinstvu i bogobojaznosti. Zatim, da koliko je u mogućnosti, doista u mogućnosti, da nastoji da održi brak. U braku mora doći do nesuglasica, do svađe. S jedne strane je li neposlušnosti, nepokornosti, s druge strane i slično, ali jedno i drugo moraju nastaviti da taj brak svoj održe, da održe svoj brak. Zbog naredbi Allaha, zbog naredbi Allahovog poslanika, ali i slično, zbog svih oni je li mudrosti ciljeva braka i svakako zbog pogubnih posljedica razvoda braka. Mnogi nisu ni svjesni, međutim kada se desi među njima razvod, onda se hvataju za glavu jedno i drugo, ostaju djeca, ostaju socijalni slučaje ili slično. Pa kaže Allah, poslanik, alaihi salatu, wasalam, koja god žena bude tražila razvod braka bez ikakva opravdana razloga, takva žena neće osjetiti mir iz dženeta. Koja god žena bude, svejedno je, da li živjela ili ne živjela u braku, svejedno je, pa dakle hoće da se razvede, neće osjetiti mir iz dženneta. Pa islamski učinac se razilaze po pitanju značenja ovog hadisa. Da li ovo dijelo koje ženu čini vječnim stanunikom džahnama? Neće ući nikako u džennet, kako ih jedni kažu, jedni kažu učinjaci da je takva žena koja se razvede bez ikakva opravdana razloga, neće nikada ući u džennet. Dok drugi kažu da će ući u džennet jer nije ovo dijelo nevjerstva koje ženu izvodi iz vjere, ona će ući u džennet ali će joj biti uskraćena blagodat džennetskog mirisa. Ući će u džennet ali neće osjetiti džennetske mirise uopće. Dakle, ni nimalo ni lahka i bezazljena stvar. I ukoliko ona njega pokopa ranije on umre prije nje, obaveza, dakle, od njegovog prava prema njoj, njeni obavez prema njemu jeste da boravi za njega da čeka četiri mjeseca i deset dana. To je svakako njena obaveza i prema Allahu Subhanahu wa Tala, jer je to propis. Kada neko umre za njega ostane žena, na nju je da čeka, njen ide, traje četiri mjeseca i deset dana. S druge strane, prava supruge kod njenog muža slično od prilike 15 ili 16 tih prava pa svakako da se on lepo obhodi prema njoj. Allah subhanahu wa taala kaže wa'ashiru hunna bil ma'ruf, s njima lepo živite. S njima se lepo obhodite. Wa lahunna mithlu allazi 'alayhin nabil ma'ruf. One imaju isto prava koliko imaju i obaveza. One imaju isto pravo koliko imaju i obavezu. Allahu poslaniku alejselatu sam kaže: "Khajirukum khajirukum li ahlihi wa ana li ahli". Najbolji od vas, hoćete da budete najbolji, najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam od vas najbolji prema svojoj porodici. Zato se jeli i kaže kada hoćeš da nekoga upoznaš, da znaš njegovo stanje, obrati se njegovoj porodici. Pita njegovu porodicu za njega. Možemo se ovako prikazivati jedan drugome, jeli tako, međutim da odemo, je Suprugama i da pitaju, pitaju za mene, za tebe, dobili bi moguće ili spisak poduka kakvi smo i šta smo. Dakle. Ali to je eli njedlo naše dobra. Da pitamo naše roditelje i naše porodice kakvi smo. Zatim, od prava supruge kod svoga muža, po najvećih prava, jeste da je izdržava. Da joj bezbijedi krov nad glavom. Bilo kakav krov. Dakle, ne mora to biti njegova imovina. To je njegov stan. Podstanar, kirija, kirija. Da je, dakle, izdržava, da vodi računa o njenoj ishrani, da vodi računa o njenoj odjeći, onoliko koliko je u mogućnosti. Ako bude sirovašan, neka udjeljuje na svoju porodcu onoliko koliko me Allah subhanahu wa ta'ala je li dao. Dakle, obavezan je da izdržava svoju suprugu, da je hrani, da je odjeva, koliko je u mogućnosti. Pojedini kažu Kad se žena razboli, nek ide i babi, nek je daleko, daleko mišljenje, jel' tako? Oni, s jedne strane, žena pribjegao, kaže, ne, ne, ne moram ja tebi ništa, hizmeti, hi da drugi, dobro, da se kad će ja tebe, točka ćja ja tebe na zistar, se razboli, i babi, nek te babo. Jedno i drugo mišljenje, dakle, slijedinje strasti. Ako je čovjek obavezan, ako je muž obavezan da hrani ženu, da se pobrini o njenoj ishrani, njenoj odjeći, složit ćemo se kad se žena razboli kad je bolest bolest je preča da se liječi od hrane danas možemo pritegn kai jedanput jesti u toku dana a vola kada sam bolestan teško bolestan da moram ići tražiti moram i strašiti lijeka tako dakle bez imalo sumnje muž je dužan da je li se za liječenje svoje supruge koliko je u mogućnosti zatim da se šali sa svojom suprugom da se zabavlja sa svojom suprugom, da se igra sa svojom suprugom, da ne bude u braku sve crno i bijelo, da ne bude vojna disciplina. Kada dođe s posla, postroji šta si danas radila, šta si djecu naučila, gdje se u čemu se dan provjela i slišno. Nalazim Allahov poslanika, alihi salatu sam, da se takmičio sa Aishom, jel' tako? Da se takmičio jedne prilike kada je, je išla karavana, ba je rekao njima da malo odu, jel' a ostao on i Aishak, rekao, ta'ala, u sabikog, hajde. Da se, da se takmičim s tobom. Pa Aisha radijallahu talanha tada nije bila toliko ugojena, pa pretekla Allahov poslanika alihi sallam tom jeli u tom trčanju. Da bi kasnije, nakon određenog broja godina kada se Aisha radijallahu talanha ugojila, ponovo je pozvao Allahov poslanika alihi sallam na istoj giovnici, pa je on pretekao i rekao hadihi biti, leko, ovo za ono prošli puta. Ovo je za ono prošli, prošli puta. Jeli. Također, poznat vam je dobro slučaj u mesečitu Allahov poslanika wasalam, kad su jedne prilike Bizantinci igrali određenu igru Allahov poslanika wasalam, je stao a Ajša je preko njegovog ramena gledala tu igru i nije odlazio sve dok ona nije se zadovoljila kada je ona rekla dosta je Allahov poslaniće, on je dakle, otišao zajedno, zajedno s njom Zatim, od lijepog obhodjenja prema svojoj supruzi jeste da odvojimo vrijeme za nju Maksimalno, da slušamo svoju suprugu da slušamo njene savjete da slušamo njene prijedloge da imamo vremena za nju Allahov poslanika klanjao bi jatio nama zatim bi obilazio svoje supruge pitao kako je njihovo stanje treba li mi šta razgovarao šalio se, šalio se s njima i slično zatim od <clears throat> ponovećih također prava supruge kod nas jeste da vodimo računa o njenoj vjeri da ih podučavamo vjerskim pitanjima da je postičemo na pokornost Allahu subhanu ve taala. Nama je dobro poznat hadis, je tako? koji se dobrim dijelom odnosi ili ponevijšoj odnosi jeli govori nam kako ženu traži, dakle prije brak odnosi se na stanje prije braka. Pa kaže Allahov poslanik, alejselatu selam, ženu udaju četiri stvari ili žena se ženi radi četiri stvari. Radi imetka i Allahov poslanik, alejselutom poredao onako kako uglavnom glavnom mjestu. Zbog čega U škapci traži žene. Zbog njenog imetka, zbog njenog položaja, ugleda ako je ugledna i ako je babo na položaju, porodca na položaju, tu je imetak sigurno. zbog ljepote ili zbog vjere. Vjera na, na, na, na kraju, na zadnjem mjestu. I uglavnom je tako i danas je. Pa kaže Allaho poslanika Ali Islamslom, nemojte slušati većinu, o momci, nemojte slušati većinu i metak, ugled, položaj, jeli ljepotu, traži vjeru. Pa kaže, vidati din, jedak. uzmi ono koja ima vjeru, bićeš blagoslovnjen. Uzmi ono koja ima vjeru, pa ćeš imati i metak, pa ćeš imati ljepotu, pa ćeš imati ugled i položaj. Žena koja ima vjeru, zna pred kim će pokazivati svoju ljepotu. Žena koja ima vjeru, čuvaće i svoju čast i tvoju čast, i svoj ugled i tvoj ugled. Žena koja ima vjeru, jeli ljepotu, Znači i ukoliko dođe sa imetkom, šta će raditi sa tim imetkom. Pa ovaj hadis, kako rekao, ponajviše govori o tom stanju prije stupanja u brak. Ali isto tako govori nam i u braku. Čemu posvetiti ponajviše pažnju? Vjeri. Ove tri stvari svakako treba posticati kod žene, jel tako da čuva, da izgrađuje, da se uljepšava svome mužu, da vodi jeli, računa o svojoj časti, časti svoga muža i slično, i metku da ne troši jeli, bez njegova pitanja. Ali po najviše dakle, treba voditi računa o njenoj vjeri. Jel tako, došlo je u Kur'an i Kerimu jaju hledina amenu ku emfusekumu o ehrikum nara, ovjernici, čuvajte sebe, i svoje porodice će jehenmske Kako bi ali postupao je Allahov poslanik, salallahu alajhi kada bi nešto usnio, kada bi mu se pokazalo nešto od preznaka sudnjeg dana, blizine sudnjeg dana, ustajao bi noću sav preplašan, je li iznenađen i govorio bi ko će otići probutima i supruga neka ustane neka kod i namaz. Jeli. Zatim poznatom također hadis je Uh, koji dobrim dijelom govori kako steće Allahovu milost pa kaže Allahov poslanika Allah se smilova u čovjeku koji ustane noću pa klanja koliko mu Allah bude dao pa zatim uzme probudi svoju suprugu da i ona klanja ukoliko ne bi ona htjela da ustane, on uzme malo vode i popršće i Allah se smilova u ženi koja ustane noću klanja koliko je Allah dozvoli da klanja zatim probudi svoga muža izlije kofu vode na njega da ga probudi. Zatim probudi svoga muža ukoliko on odbije da ustane popršće ga po licu. Dakle, posticanje na pokornost, bogobojaznost prema Allahu subhanahu wa ta'la. Zatim, kako bismo se trebali obhoditi prema svojim suprugama ukoliko, a to je ili neizbježno, Primijetimo neku manjkavost kod nje, nema savršenog insana, niti muškarca, niti žene, primijetimo neku manjkavost kod nje da odmah pogledamo u osobinu s kojom smo zadovoljni, da ne tražimo samo mahane, mahane, mahane, to ne smijemo tražiti kod drugih ljudi, kako da tražim kod svog jeli, životnog jeli, druga s kojim najviše provodim vremena gledam samo mahanene, ukoliko mi zapne za oko, neći nisam zadovoljan, pogledam dakle, u drugu osobinu s kojom sam zadovoljan. Kako kaže Allaho poslanika, neka vjernik ne prezire vjernicu, neka ne prezire kod vjernice, dakle, određenu osobinu, ukoliko nešto mu se desi, tako da prezire neku osobinu, neka odmah pogleda dakle, u drugu osobinu s kojom, je, s kojom je zadovoljan. Zatim, ne bi smio. ne bi smio iako je dakle ovo nesalo vahil afijel salam u našoj praksi muslimana to je praksa postala javna tajna da muževi žene udaraju trožilnim kablovima da ih bacaju sa stepenica da ih udaraju udarcima žena se ne može prepoznati pa kad ne možeš da vjeruješ kaže žena hoćeš da se skinem pretogu pa da vidiš Allahov poslanik evo ovdje dolazi dakle Doista u pitanje naš iman u te šarijatske tekstove. Allahu poslanika, ali ih i sada sam dobro nepoznato iz hadisa, da zabranjuje svaki udarac koji ostavlja modricu, koji cijepa kožu, koji lomi kosti. Zabranjuje svaki takav udarac. Pa kaže simbolično ako treba odgojiti, ako se ispostavi da je žena neposlušna, a počesto zna biti razlog od nas. A mi, s tom tenis dobro igrao, prebacujemo samo lopicu na drugu stranu. Jeli, žena uvijek kriva. Žena uvijek kriva, Kaže ako treba odgajati poznato kroz, hade, kroz kuranski hajt, kako treba odgajati ako je žena neposlušna, okrenciju, posavjetovati, okrenciju u postali pa i pučnuti mi svakom. Jer ne može žena koja je vjerica, koja je bogobojazna dakle dozvoliti da čovjek digne ruku na nju. Ha, dakle, ona će se postiti samo da digne ruku, da digne mi svak na nju, jer je simbolično da je udari, to bi, dakle, bogobojaznoj vjerici bilo dovoljno, da se povrati da se ostavi neposlušnosti, a je doista poslušnost je li s njene strane, je li obistinila se. Kaže Allaho poslanika, ali ih i salatu sam, da vijenik ne smije da udara, dakle, u lice, ne smije da joj govori pogrdne riječi, proste riječi. Da je udara i da joj govori pogrdne proste riječi i da je ne izbjegava osim u kući. Da je ne izbjegava osim u kući, dakle, ako je žena neposlušata, da se okreni na drugu stranu, mužu u postelji. Ne može ni tako da je popravi, od, odlazi u drugu sobu, joj ali ne smije da izlazi izvan kuće da je ostavi nekoliko dana i bez hrane i bez pića i, i pa dođe sestra na predavanje pa teško joj ispomenuti, zacrveni se i ne može ni da traži jer živi 7-8 dana bez hrane. A naš Baraba, najveći vijenik, najveći djeli muslina. Dakle, problemi. Rekao je Allahov Poslanik Aleyhi Salatu selam Neka niko od vas ne udara svoju suprugu kako vlasnik udara svoga roba I opet na spava s njom Prebije je ko vola i opet na spava s njom Allahov Poslanik Aleyhi Salatu Veselam zabranje vam je dobro poznat također hadist Da nikada Allahov Poslanik Aleyhi Salatu Veselam ni na koga nije digao ruku Kaže Aiša radi Allah Ta'ala niti na ženu niti na slugu Digao je ruku samo onda kada se kršle Allahove granice u džihadu, u borbi. Dizao je ruku na neprijatelja. Nikada na ženu, nikada dakle na slugu ne bi digao ruku. Haj rukom, haj rukom li ehlims. Da budete najbolji, najbolji od vas, jer su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Zatim, kao što rekao, ne smije izbjegavati izvan, izvan svoje kući. Mora voditi računa o njenoj jeli, potrebi, seksualnoj potrebi, kako kažu pojedini, to je njeno najveće pravo. Zatim, ukoliko zatraži njeno pravo, jeste, ukoliko zatraži da dođe u mesčid da klanja, hoće u džematu da obavlja namaz, nema fitne, nema smutnje na putu do mesčida, niti u mesčidu ima odvojen dio, ima sa ženama siguran put, dolazi možda preuznim sredstvom i slično, njeno pravo kod nas jeste da se mi obezovimo njenom zahtjevom. Jer je Allah, poslanik, salu, rekao, nemojte zabranjevati Allahovim robinjama, Allahovim mesčide. Kada budu zatražli od vas, jel' dozvolite im. Također, ukoliko zatraži od nas da posjećuje svoju rodbinu da posjećuje svoga babu i svoju majku mi bismo trebali da se odazovemo tom njenom zahtjevu toj njenoj potrebi, dakle ukoliko je opet siguran put, jeli nema smutnje na tom putu je slično zatim da dobro vodi računa o njenim tajnama da ne širi njene tajne vezano nešto za nju, jeli lično, da ne širi nama je dobro poznato da je došlo u hadisu kada se dvojica sastanu pa teče razgovor među njima Drugi se okrene od prvoga, to je manet. Nema pričati. Bez obzira što ti on nije rekao, ej, ovo je između mene i tebe. Nemojim da neko sazna. Nas dvojica smo pričali, to je manet među nama. Nemam ti šta pocrtavati. Pa kada je tako između nas obični, dakle šta onda treba da bude između mene i moje supruge, tebe i tvoje supruge? Ono što se dešava u našim jeli, životima od intimnih stvari, niko drugi ne smije da zna. Ne smije da izlazi izvan kući. Također da se i on uljepšava njoj. Kao što voli moškarac da se žena uljepšava, uljepšava njemu. Vaši ruhum nebile marufi. i njima lijepo živite, kaže Ibn Abbas radijallahu talanhuma, veliki komentator Allahove knjige. I ja volim da se uljepšam svojoj supruzi i ja hoću da se uljepšam svojoj supruzi kao što volim da se ona uljepša meni. Zatim, da ima lijepo misljenje o svojoj supruzi. Opet rekao, ovo se od nas traži prema svim muslimanima. Svi muslimankamo, da ih ne potvaramo, da ih ne optužujemo, nemamo nikakvog razloga. Jel da imamo loše predrasude, predpostavke prema jeli, muslimanima i muslimankama, pa onda naša supruga je najpreća. Da ja ne odem iz kuće i kad se vratim gdje si bila, što si bila, kući hodala, nije me bilo duže kod kuće, možda je žena ovdje, možda je žena ovdje, moramo imati povjerenja. Svakako moramo odgajati svoje supruge, a zatim imati lijepo jeli, mišljenje o svojim suprugama. Kako kaže jedan veliki islamski današnji učenjak, Šešen Kiti, loše mišljenje o drugim osobama ne može proizvati osim iz loše duše. Loše mišljenje o drugima ne može proizvati osim iz loše duše. Onaj koji je dakle, pun imana, lijepa duša, želi svima hajr kako da misli loše o drugima. Ne može da misli loše o drugima. Može da misli loše o drugima, da ima loše predrasude, pretpostavke o drugima, samo onaj koji je loš. Jel? I, dakle, jedno od prava, zadnjih prava, a, supruge kod svoga muža, jeste ukoliko, a, mi toliko nemao problema s ovim, ne moramo ispunjavati ovo pravo, ukoliko muž dovede drugu, suprugu oženi se sa drugom ženom onda da vodi jeli, računa o raspodjeli noći među njima. Dakle, ima druga supruga, ima treća supruga, da ravnomjerno rasporedi noći. Jeli, kada se govori o toj raspodjeli misli se samo jeli, na noć, a ne na dan. Muž u toku dana bude gdje on hoće. Ne znam, s prvom ženom ima djecu i potrebno je mnogo više vremena zapodi sa svojim djetom da vodi računa o njemu njihovom odgoju sa ovom drugom ženom nema je djece djeca je slično dakle kada se govori o to je raspodjeli misli se dakle na noći zato se kaže u šerijatskim tekstovima spominje se mebit mebit jeste dakle spavanje raspodjela mebita ili raspodjela spavanja noći je li među među suprugama to je dakle pravo i jedne i druge supruge tako dakle, i prvi i druge supruge da bude ravnopravan u tome prema njima. dakle ovo nekoliko prava i obaveza među supružnicima ili supružnika u braku Allah subhanahu wa ta ta'la molimo da budemo od onih koji slušamo šerijatske tekstove, zatim slijedimo dakle ono što je najbolje da ih prihvatamo, da budemo zadovoljni njima da ih prihvatamo radi Allaha subhanahu wa ta ta'la da ne istražujemo mudrost tog i tog propisa i slično, e, dakle da se pokorimo Allahu subhanahu wa ta ta'la kažemo, čuli smo i pokorili smo se i gotovo, jer doista to je znak, alamet onih koji će zasigurno uspjeti Allah subhanahu wa ta'ala na kraju molim da bude zaštitnik svih nas i na Dunjalku i na Ahiretu da nas učini bericetnim gdje god bili da nas učini od onih koji kada budu stavljani na iskušenja, da budu strpljivi radi Allah subhanahu wa ta'ala koji kada im se ukaže blagodat budu zahvalni na toj Allahove blagodati i oni koji kada počinu grijeh odmah se vraćaju svome gospodaru i traže oprosta od svoga gospodara za dotični grijeh a doista i to je razlog uspihaj na donjalku in nahirtu. Kollu kar liihhada v ostakulani v vekom staviru in nahoho